اسماعیل الاسلام کې بنو کنانا د اوچت خلک من ولدي اسماعیل الاسلام بیا بنو کنانا او کې اوچت خلک قریش په قریش کې د عبد مناف زامن پاگی که حشام بنو حاشم پاگی که وچت ده عبد المنافر ده سلو زامن پاگی که یو حاشم حاشم ده نبی علیہ السلام دویم نیکر نو بنو آشم بیا تو لکی غورا نو چونکه دا اعلا تبر دے پاکیزه تبر دے ارفع تبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو آشم نو دا اوساف الناس ذکات دا پاغیبانی ممنون دو جنو توارد دے پاکیزه تبر زکات دې من اوساخ الناس منا اوساخ المال وی نو په خبر پوه شو عیلاتم دغه شو او په ټول تبورونه کې د اسماعیل الیسلام پاولاد کې بنو کنان او چتو باغ کې قریش قریش کې بنواشم نن شو کې بنواشم یعنی د عبد منافو سلور زامن فاغی که بنو آشم طول اعلا نو ده تبر چونکه دیر ارفع ده نو اوساخو ناس دیر پر غیر مناسب اوس بنو آشم که آلِ علی آلِ عباس آلِ جعفر علی حارث علی عقیل دا څنګه به بدی باندې زکات ممنوع او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې زکات او صدقې واجبہ ممنوع صدقای نافله جایز عند بعضین لیکن نه جایز نبی الاسلام صدقه قبل الحج قبلون بات شو په آل النبی صلی الله علیه وسلم باندې صدقای واجبہ کو ممنوع صدقای نافله جایز یو قوله غیر جایز بالقول گنگوی رحمت الله علی صدقای نافله دی جوازم نه د زی نبی علیہ الصلات والسلام په دارورو دا عبد مناف تلور ځامن شو نو تلور ځامنه کې بنو عبدالمطلب او بنو هاي دا په خمس کې د دوړې خمس کې حساب وو غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم چې موږ کوڅلور ور د عبد مناف څلور ځمن اولاد نو بنو عبد المطلب او تاسو ځان سره یو ځای کوي او موږ نه کوئی پخومڅ کېدې د وجه سره نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایله موږ داسیوبل کېداسنه نوکې بنو عبد المطلب او بنو عشم ویشو داسینه نوکې موږ شعب ابي طالب کې چکله بیکار شی وو نو ټو لونا بنو عبدالمطالب بنو هاشم سره دا شی موږ دا شیبل کې نه نه ودیو دا شی موږ کې تفرقه نشو کولای دی خدای دا دا خمص کې مستحق او تازه خمص کې مستحق او اوسف आले ابو لهب आले ابو لهب دا په نسره کې ملګری شوې نه لري نو دې خو مصاحتنو پاتې نشو په شېعې خو نقصان کړي دې عداوت تطبق یاره ابي لهب نو صرف فقط تعالی پنیاشم نو صدقه جدا واجبہ ذکات و صدقات واجبه على بنو حاشم حرام دا بنو عبد المناف سلور دا عبد المناف سلور زامن شو سلور که عبد او بنو حاشم دوڑا شریک او سو په پر حرمت کی صدقات واجبه پر حرمت کی آل علی آل عباس عالي جعفر عالي دا آل جعفر آل ا آل جعفر د آل حارث آل عقيل بس دا فين زو تبر او اولاد باندې دا زکات صدقه واجبہ ممنوع <تصح> <تصح> ان النبي صدقت على بني هاشم انه عن برا في ان النبي صلى الله عليه وسلم باسرج دب اونو مخزوم ہوئی یو کس آن مقرر کرو. فقال یا بی رافی، اگر ابو رافی دوئی اگتماسل ملگرشا. فنجعو مالا که سشی ملاوشنی تاس لب امشی گرنیم کو. فانو تشیو منا کال حتی اتن نبی صلی الله علیہم دیس نظم سو پولیش نبیلی صلی اللہ ماتا پوست لے کرے. فقال مولا القوم من انفوسیمہ مولا خدا غديږي نه مونږ باندې زکات او مال مندا زموږ موالي وبني مندا ونا لا تحلل صدقه مونږ ته پر صدقات واجب نه دي جایز ني ابي الله حدثه صلى الله عليه وسلم انه ارهون ما را حدد <تصفح> محمد صلى الله عليه وسلم انه امر رجل استلم صوره الایات فرمایا الله الاسلام بتير شو لو كجورة بواه العائرة فما يمنون منه جاء الله مخافة ان تكون صدقات دانش دا صدقية كجورة نئي نو دا صدقات واجبات نافلة طول بان پا نبي صلى الله عليه وسلم نور پا دا دي تبر بان دي او نافلة كي عند الباز منه بازي غير منه حدية طول دا پار او قال حتى سمع عليه قال اخواننا بها قايد قيلن قضاها تعالى ان الذي اسلم وجد ثلثا وقال لولا اني صدقه صدقي احتمال لولا عقلتها عالم الغيب نو فائد نشه صدقه دقيه قال جيدا اذيه قال حدد محمد محمد فلن العلماء الحديثي ابن عباس عن قريبه ده دا الله بن عباس مولاه عن ابن عباس قال باسن بي ان النبي ارسل في لناطايا من السبقه نو سبقه ولي اخري ده سبقه اخلي دا اږي د قرض ورکړو نبی له اسلام صلوا الله تعالی د قرض مبادله ده خبر پوښوي دې قال حدثنا محمد بن هر وى صلّى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد و هو قال ان النبي انا و دا د زکات ارسل شو دې باول پکې یوه دې غني الله عليه نبی له اسلام له غوخ راړل شو قلما هازا قالو شایونو تو سدق بی علا بریره نو دا خوچا صدقه کدی و پا بریره باندی. ما علت ویلو نبیل سلام حدیه بیبرول صدقه بی نا قبرول. زکر صدقه که دا مصدق پا مصدقن علی بانی زرخو گیگی د دا, دا جامع د دا دا خوراکنشتی. نو دی اغه لو ورکي داغه د مصدق علی احترام په ځړه کې نی خو اوره زیته کې م الله جر راکی نو دی کې د مصدق علی د احترام تعظیم د مصدق په ځړه کې نه نه اسلام مینا او دی کې د مهدی د مهدالو ځړه احترام دی دلوار کم دا تعفاد دلوار کولو کی لا خوشحالی الله را دیکی نا دی وجنا نبیل اسلام حدیع بے قبلو لو اسو بری رباندی خبر غرز دخیر کوئی بری ربانی صدقا وا نا فقالهو اللہ صدقاتو نا نا دا وقت ما پر خوڑل جایز دی دا پو بری ربانی صدقا دا ولنا حدیعتن مغلق حدیع را کئی بری نتا جائز سو لفقاو قول ذکر کرا تبدل د ملک سره تبدل د عین راضی تبدل د ملک سره تبدل د عین راضی لګبرې ری باندې تا صدقہ و نو بری ته د صدقہ کړل جائز کو نو جائز جائز حلال هغه بن حلال وسبرت در درکې حتن نو جائز کو غیر جائز جائز خدای اوست کداشوی ده زید عمل لا زید عمل از زید سغا رشوت ماد ده عمل لا آغا رشوت ورکی داد رشوت پیسی دی داد حرام پیسی دی داد شراب پیسی دی نا زید لگی آغا عمل لا ورکی نا تبدل ده ملک سر تبدل دعین راجی نا پدی حرام بانی ده ده ملک را غلی را ململ کراتلې شي نہ پرشوه تو باندې پوغاس باندې ملک د سر نه دراوړل تبدل د عین سره تبدل د ملک راځي دا طلب خونه دی چې تبدل د عین سره تبدل د ملک راځي نو کترې ونيسا او تعالی د کی ناغه به پیسه شي هغه کترې کترې تاسو غرا شي هغه پیسه کیږي نه تبدل د عین سره تبدل د ملک راځي په دا حرام دي خپله مال را کو نه دا برواش استغفر الله حرام نه روان کی کوتره نه ببه بیا کی هغه کلبي تبدل دایل سره تبدل زمیلک اغه دای چې برره باندې دا صدقه خورلته جایز زمونږ یملا دوه کوشش قمه کړ په دې بر کې دیرو دا نظر د غیر الله به را کړ به خیر دا, دا تبدل د ملک سره تبدل د عائله دي هم غرکه تبدل د ملک عم تبدل د ملک دا دا خر نه اسپینل نی جوړي نه نخ... نه خر نه جوړي حاجت هغه شې رواي نبل بر براني خورل د صدقه جائز غریب باندې خورل د صدقه جائز اوس هغه مالدار لوار کې توفور کې بیا جائز کی دلته حرام حلال نه شو من سر غلباندی مسروقه حرام اده او څربلور کی غلباندی مسروقه حرام اده اغبلور کی دا ملک نه دراغره پا غلاندی یي بابا من تصدقه بي سرقته نو مواردو بي قال حدثنا ابن يازل بن يور قال حدثنا داغ قضا بن يازل بن وليد تصدق بالسرقته تصدوق سرا اغه صدقه دل الله پاک په تورې میراث ور کړو یع ته صدقه ده او بیا یو اکروا اچا باندې صد او کړو او راه ربم کې څوک مرشو اغه تا ته په تورې میراث راغي اغه مورث او تورث نجایز ان میراثن ات رسول الله صلی الله علیه وسلم کنتو تصدقتو علا امی بی ولیده. ما اقبل مورلا یووین زوار کڑی و اغمرشوار و ترکتل کل ولیده ازدسو کم. قال واجبا جروه که ساج ثابت کرو. او ونجاتی نای که فی المیراز و ولیده پی اپ میراز کرو تا دا خوڑل جاج دے استعمال جاج دے. المال قال قوله المارد يقال حدثت قال حدثوا وانا راسلنا بنا جيرا شقيان المال انكم تزنون مسلمانا من من يقول لدي فكار ويمنعون الماعون تبخلون قاري ويمنعون الماعون قال كنا نعد الماعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم من د ماعون غانه اريت دلوي والقدر شوف شوالي بوکاغवाडी چې زه کوي کې بوکا کا ته کوم عبراف او اذا کټوي راکا ز خپل چای پپم دارور کن ويمنعن الماعون اني زري د پټې لري بل دیورګه چای پښستا پټلو خنه ختمي بوګه دیور کړه بیا کوی نو بو بار شي قلم لیکرا که زه لیکل کوم لک لک كل راجع اخرنا ده من يكون من الماعون ني الله ما يصيح لا يذحق الا جعله الله ويا اخي الله يا من صاحب كنزنا كنا ذا كي حق الله يعني زكاد نور كي إلا جعل الله يوم القيامه وفي قرصة أغلال الله وفي رزقه أمد يحمى عليه في نار جهنم أغدودو لشياء غسره سنة فتقوى بها جبهاته عام الله تدنور كل ددد عرق بالله داغي وجنبه دد عرق دد شاء تندير دد عرق وزاره دد ملاحظ تغضي الله بن عباده فَأَمِنْ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَمْ خَمْسَةَ فَسَنَاتًا مِمَّا تُعْطُونَ بِارْسِلْهُ لِارْقُلُشِ يَا بِجَنَّتِ ذِيَابِ جَانِم تَ دارنګ ګډ بي چې زکات نه ورکولو إلا جاء يوم القيامة أو فر ما كانت خير سربي غټي فطلع بقاع بقان قرقرنا نو دي بوا چولشي يصاف ميدان بهادي فتنتاو ان او به ولید تلارا په خپل اخکران باندې په مال <سؤال> به کتلارا په خپل سومنو لیس فی عقسا ولا جلها چاږي کې اغه ماچی اخکران نوی او توشی نوی کلم ما مزت اقرار تد علی اولا لذا سف گنس روان شي او نه بیا واپس روان شي یا دین تاویل منکرم، گنگوی رحمت اللہ علی فرمائی، لگه دا عرق دوکی نسال، جدا چاپر بگردوریش. حتی اکم اللہ بین عبادی فی اومنکان مقدار و خمسین الفزانہ ممت عدون بیا بدت اللہ رخلش یا بسو جانت یا بسو جانم وما من صاحب ایبن اللہ دی صاحب ایبن حقنا داکی اللہ جا دی عمل قیامہ او فرما کانتو گھٹ گھٹو گھٹو یعنی یو یومیدان کی واجلشی فتح تاوی بیق <تصفيق> فاقی آ فا مال بی کتلارا پفلو خبرو بانی کلما مزدت و غرار و تیلی اولا حتی عقب اللہ بینی بادی فی یومین کان مقدارو خمسین الف صلیت من مرد دعودون بیعرست جنت یا جانو نبی وقر حد جعفرونی په وقر حد زیندی فلاګ نشم د نسادان دلی اسان دي نغلا حق ور پکار یا یوم ویر دیا التفی او غیر الذرت نور کول پکار نبی وقر حدت الحسن علیه قال وقر حد ادی انه قال الله تعالی قال ذا نبی الله قَالَ <تصفيق> دَانيَاً نَبِيَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ كَمْ يَرَوْنَ غَابِرَكَ فَقَالَ هُوَ يَا نَبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ لِقَضَاتِي الْكَرِيمَة تَوَدَّنُ فَمَا حَقُّ الْإِبِلُ تُعْتَلُّ الْكَرِيمَا دَ چَالَوْرِكِ وَتَمْنَنُ الْعَذِيرَا لَنْ جَأَلَوْكِ پَيُوبَانِ او د چا د ضرورت وی د سوالي نڅ تفقر زاره شاول ورکی چې سوالي وی او تطرقل فالا حدا د نر د ناغه فعل چال ورکی استارتن د ماده بیا کول لپاره او یا کدا شني په چال ورکی تسکل بنا سقوا بي زان لا سټي چال ورکی عدي طال حدث يحيى بن خالد قال حدث الله بن جراي قال قال ابو زياد ابو عيد النمير قال قال رجل يوسم حق لي فكان خذود واعاره ظلمها اذ قال حدثنا محمد بن عبد الله قال ايها مصنع قال حدثنا لشاء بن اشعث عن ابن خزيمه قال قربنا ما نحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأشهر. أنا أنا الله في زوان الجار جنرا وقد له فجاريه صفايا من شمالا فقال رسول الله صلى الله عليه قال اذا انه يقبل من غليل دياركي ام من قال عنده فجار كان ثغر هغهه ملګری لوور کې چا هغه سره د دغنیشته دلارر خررج شته بسمون کهې د فضو کې د چا هافنی شتهسلمانال من ډیرر بوی شو هر سر غمال دوولت ص او دکانس خو روز قیامت کې انا مالو کان انا مالو چې څنګه خړل کیږي. قال عمر فرج انكم انطلقوا فقال يا نبي الله انه كبر الله صالح هذه آیه. قال رسول الله الله عليه وسلم لم يفز جاری کیږي. نو مطلب کنز هغه کنز وي چې زکات ادا نشي. زکات ادا شي نه هغه کنز دي. ين فائنما فراد موارث ريقو موارث ريقو ايمان بالاكم خالا اكبر امت ما قال له مارو د سرت بهترينه خزانه المراه الصالحه سني بس خذه المراه الصالحه اذا نظر الي سرته چې وکته ته شي هغه نغته خوشالي اذا مر ات اتو شي امر کې نتا بيداري کوي وای ز غا بنا حفظته د ادري شفاته بابا حق تعالی دغه قال حدث محمد بن كاثم قال حدثه محمد بن احمد بن محمد بن بن ابي احيان قاسم بن زهره حق السائل ان هر په گاڑی کې سور راغله دا تلاله کې داغه په خسته هار رسول الله ورکل په کار دی قال رسول الله صلی الله علیه الصالح حقا حق لري و ان جاء على فرث اصبر سور راغله لکه اس باندې سور راغله د وتانه سغواړي نه مالوی کیدا چې دا سره کمزورې ده فځه په دې مده کوي چې ده وګوره پاس باندې راغله لیکن دا باغ وا خبر دا اوس سو په شه جوړ کړی په شی په هغه چې پګاړیږي نو موټر ما مال خیر راکوه خپل کار کو د موټر کې درځه په شی درو ویشټو ټګانی کوي د خپل په کړي سره سر muzu شو ماتوي چې muzu شو کاسو درې دا چې ځما تبر مفاتشه دا د جنازي دا, دا کفن پکاره نو مېته ته کفن دې پر ټول خلکو دې تل ویزه ته دې کفن اخلم نو دې په کوڅه کې روان یم زما کې ما غره نه پټو ټول ډټه ټاګه کې دې سېرېمنې کفن پکارلې ټول درو په لې صالح حق وان جال فرس به په شه جوړ کړي اکثر سائلین مالداري لیث علی اقون وین جالا فرس ددا وختاق وخبره اصول دوکبا ورکول نه دی جایځه بیا یو قره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله قددغه شیخ طه علیه بیا قال حدت قایبه المثانی قدد سنه تعین نبی تعالی رحمهمینه اجدت یوم می بجای ان کان با رسول الله صلی الله وسلم دا داغ چا کې وا چې نبی له صلوات سلام سره بیاځی کړو ان قال اللو یا رسول الله تل کله مسكين راشي زمبا پاور بنوي دريږي فما دلو شين اوتي چې شيکور کې نه چور کم فوقال الرسول الله صلی الله علیه وسلم لم تجدي لو شیا کثني الا سلفن محرقه سجد السن يغل ورکه شي قليل فضر ایلیفی ایلی نو گنگوی رحمت اللہ دا هرڈو کی خوڑل جاش اللہ ذل فن نو دا جواز معلومی نیے السبق تو علا آلی الزمہ دادا مور دا ابو بکر رضی اللہ عنو مخی والا اطلاق ور في حديث في روغو شواء نسماء وقال قدمت علي أمي راغي تن في عد قرائش زماء طرفت رغبتن ستعفت عائف مراورو وي راغي مات مشريكاتن نماد نبيل السلام تقول شكرا دي سرق المورس رسل الرحمي مدبر جالد فقل يا رسول الله إن أمي قدمت علي فصلی امه کې خپل مور سره احترام وکړي او اب مولانا جودمانو وایي قال قد كتب الرب بما فرقدت رب فرقدت فرقدت احمدن سیدی منزور دجامین باندې نبی صلی الله علیه وسلم اجازه غوښته یی لوګونه قمیص وشات کړه نبی اسلام قمیص مبارک شت کړه فتقت بینه و بینه قمیصي فجعلی قبلو ویل تاجیمو کولی کرو. جوخ کرو دان سره. سمه قال یا رسول اللہ مشهر لزیل آل منو کم شیئی منی کول په کار قال علما. و سو ابو گنات سام لری. لوی نهر ده دریا بینه ده, در ده, ده لوی نهر ده ناغی که حق شروع منی کول نده رووا. کولر دے بوتل دے غی کستا اخپل ملک راگلے نو دا منکول جایز لیکن یہ سای مری نو دے اخپل حق دفاع پر پزور مغصی شی قال علمق قلیاب نبی اللہ مشعر رضی اللہ علمانو ملحا مالگا قال مجانا مشعر رضی اللہ علمانو قال انتا فلن خیر خیر لکا خکرن کو خکرن منکول لے پکار سواله په مساجد په و سلم سوال په مسجد کې جایز دی زاند پاړه خاص په نسبت سوال په مسجد نه ده جایز خدمت سره د نیکی اللہمینی اصالوکا من ابو رحمتی کا شرحمت دروازی کلاو کی ندل تا آخر سر تعلق پکار د دل دلته تا دل دل دنیای دن دن سوزنو گفتلنی دی پکار مجد کې دن نا سوال حرام او سوال ور ورکولوم نارووا ور. شامیلی کلی دن سوال حرام کنو دا حیل نا جوڑی گی چیسا جماعت کے او بیا سادر بار گوڑ دائی دن نا سوال حرامو نو که خام خواه که نو آغازه که کی که نو سوال, سوال دن جماعت کیو که کی؟ ابیاب عب سادر بار رونه ده تاوید نیجوری که مسئله پا کی حرام ده غختل پا جماعت کی زان ده پار حرام هم ده پار ترغیب ور که جا ده پار مداریس پا او ٹک ده خو زان ده سوال یا یو مسلمان ده پار لگه سلیت غدفانی نبیل سلام اشاره ده تاویدو کهی نوزان دا پارسوال فی المسجد ناروا نوزان دا پارسوال فی المسجد ا نوزان جد جمعاتی غواری اگیاوزا ایک بار رو دیگی تاویلو رکار نکلی شوافی پا نزبانی جایج حدیث دا حناف دا مساله خلاف جوریگی علم مساله تو فی المساج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال فیکم عدد اتعمل یوم مسکینہ نن مسکین لچا فراک ورک احضاس مل کرشتے فقال ابو بكر ابوكر اوزيد دخلت المسجد زجمت داخلهم فإذا انا بي سائله زي غختن كسرابله وشب يسالوا سوالي فل فوجت كثرة خبز في يد عبد, عبد الرحمن زما دي عبد الرحمن طلعش رودايه نما غروشت كوا فاخذته امنو فدفعتها الي نعلم المساله في المسائل جاي زکا حال فیکو معا ذنات عمل یومی مسکینا نن تاسی کی ملگرشتیں چه مسکین لبخراک بر کری او بو گری دخلت المجید فائزانا فی سائل یا سالو و دا زوری دی چه سائل یا سالو فی المجید که خارج المجید سائل خارج المجید دی خارج المجید فواجتو کسرت و خوبزین فیدی عبد الرحمنم او کانا ساخل مسجد دزا نروات کی مبارک بین فضاله ده و هو زعیفن سوال په مسجد کنه نه بکار باو کراهی مسجد دیو بیواجی اللہ عز و جل و بیقال حدثا و لابا زی خلاوهی خالا حدثا و آفو بینیسا صلی اللہ علیہ وسلم این تریوان صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدار لایسول بیواجی اللہ اللہ رزا دا پر راکا اللہ رزا دا پر آم شیخ وقتی شید جنت بابا من سالا بالله عز وجل قال حدو منش و قال حدو جنين امجان د جای دنیا ما را پرافال ات من سالا بالله عز وجل دل دانو برقته سوور کو من ساز بالله فعيذ الله د پرما بچ کی مال پناراکه امن ور پکار و من سالا دل دانو مقخته نور کی و من دعاكم فاجيبو دعوت درکړ دعوت قبول کئی، ومن صناعی تو معروفا تا سر چاس خیگڑو کئی، نو بس داغی بدل ور کئی، تا ور سر خیگڑو کئی، فیلم تجیدو، افتاسو نو من تجید آغا عوض برابری گی، فدعو له دعا ور تغواره، حتی ترو انکو فدکا فاتموه، دعاو غواره چه بس اگه دعاو احسان پورا شوئه ده اگه دعا ده جزاک اللہ و خیره بس جزاک اللہ و خیره هر سمرجی اعتای کرده ده جزاک اللہ و خیره بہتر دعا ره دعاو الرجلی من مالی وردی قولا خطر صلو محمد بنی صاحب حافظ ار رجل یخوی من مالی اخرجو من مالی اخرجو من مالی اخرجو من مالی دلالا فنم از دنه چې ټول ورکی نه سه څه ځان له څه کې خوګله سه سال له پرور کول به رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی رحمت الله والسلام څنګه یو کس راوي بم مثلی بایزتي من صاحب د برابر سر راړه فقره رسول الله اصب تو اج ممعدن دما مونته دې فخوزا فید صدقاتونا ما عملی کو غیر آ بس دوم رواز میکی نور نیشتی بس دا ما تا اللہ را کرد داد اللہ اپنون بانی شو نبی الاسلامی آزو کرو بیا بل جانب بانی دا واقلی روکن لائی من بانی مثل ذالک فارزانو بیا را من روکن لائی سر فارزانو سماتا من خی فاغذار رسول اللہ فاغذار فاغذارو بیا داشو رویشتا فلاو صحابتو لاؤجعتو و لاخرته فکاروله می یا چې اټ پړی کو س لري اغ راړي به سره خله فکوې صهڅمه یا کوړ د یستکې ف نه بیا خلکو د لاسې شي داسې په کارو خیررو ص دکه بهترینصدکه غې چې مع کاه انظې غیننا چا او هغه کې څور کې او د دې تکیا لوګو نور مال دا بهتري نه سبقه ده رضای کیدارغه عم من زارغینا او بل وخت جهاده مقل راضی او بکر رضی الله عنه قلت المال پیش کړو یعنی دا په اعتبار د سغت باه چا قانعي لکه د اب بکر والی وکړه ټول مال ورکړی مزایق نشته باه چا قانع نه ټول مال ورکینه چړغواړي بیا نه د فقار یي او به قال قد تضمنون و قال قد تضمنه اني اني صاحب او معنا هو د جهان ما الله تعالی خو ایتل یل مجید فامر النبی صلی الله علیه وسلم الناس ان یتروا ثياب النبی رضی الله عنه یانی واجب د تمام نشته فامرنا بسو بین د جوری ور کدی ثم حث على صدقه د نبی فجا فتره اګه سوي نو او دږمو کې یو د پچنداکي ور کړو نو وي لسنه خو صاحب ما چنده کوتل تر کله طبي خيراتي ور کوي جي طبي بالا خطرونه نه نشه دغه خطرونه جریره اني و ترك غنم واستدا قبي على ذريغه نو عند ظاهر غينو نو او داريي تداو کوي من تعول اختلا عيال بني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 وابدا بمن تعول نين وقال حدثنا الحدثين من الزكين وقال حدثنا الشام من الزكين قمت ومر ويقول امرنا رسول الله يوما أن تصدقا سوك تشكي چندو كي فوافق ذلك مالا عندي اتفاقنا ورزماس قد دير مالو فقل تعالي يوم ادقوا ابا باكر بكر نمخيكي اتفاقنا اغزر دور مال نیستے ما ساوڈیر رے فجیع تو بینصف مالی کول مال ما نیم کرو چاندہ کنو پیش کرو نبی علیہ السلامی ما بقیت لیالی کا اقبلال دپر سپری خودے دو نصف واتاو بکر بکلی ما عندو نبی علیہ السلامی ما بقیت کا قالا بقیت لیالی کا لهمو الله ورسوله الله بياديت الله پیغمبر باندې درود ونه سې شېشته ده نه پوهه ما لا لا سابق لا شنبا ده ته چیرې مسبوق نه ګرځي څوک دانه مخ کې کې نه شي بابا په دې ځای کې ما یو کې دغه په زمنه ملک کې د مساجدو د مدارس ضرورت وي دا غل ګول فګاري وه دې محمد بن محمد بن هرره عن سعد بن سعيد بن و وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم نخره ابي قال حدث محمد كثير قال قال لنا النبي فحان جنان سعد يقول كنست هغه صدقه جاریه شو على قال حدا طالب ان احنا قال حدا ضمر قال حدا تلقى الله من صبر الجنه ويوم الدين مسلمان ومسلم على عورن بربني لقس الله من خضر الجنه دجنت او شنو يودون الله طلب يودوركي و ایما مسلمان اطعم مسلمان علا جو یو مسلمان بل مسلمان لاب فا لغ بانی مور کر روڑے والا برکڑو اطعم اولا من مار الجنة اللہ مور کی و ایما مسلمان سقا مسلمان علا زمان مسلمان معنی پتنن بانی بکل سقا اللہ عز و جل من رحیق المختومو اغار دکنشو شراب بانی بالا سیراب کی نی ارسل الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلتا سلخ خ خصال حميده دي لک توجه ک سلخ خ 6 خصلتون دي خدای شي دا ګور نه مقید په یقیق سره دي سلخ خ 6 خصلتون دي اعلاهن چې اوچت پاغه سلخ کې مانیحة العانز لنگا بزا چالا ورکول دی. نوران دی در طول که اوچت. <تصفح> دا سلویخ خسال حمیده دی. فاغد سلویخ توکه اوچت درجا. طول که اوچت درجا. اعلا هنه مانیحة العانز لنگا بزا چالا ورکول دا بزا لنگا دا. ددي ف ته چا کواژ استعمال کا او بز بیا ما واپس کا مامرژون بې خ ل نه نه کوي یو یو عمل د خصال حده نه یعمل رجا سوابپار کوي چې ماوللهجر را کېوه تصد معوده او مروود د قیامت تصدید کوي الا د خلله الله بالجننه بس اللہ و جنت تب داخلی. قوزداد سلوی خشمیر روالی فلانے, فلانے فلانے فلانے فلانے فلانے قال داود و فیادی مسلم قال عسان فعدادنا ما دون منیعت الان دا, دا منیعت الانز نکتا رد و سلام مثلا دا سلام جواب ورکولو تشمیت عاتس امات و تلازانی تاریخ وغیر وغیر دا فلانے فلانے, فلانے, فلانے. فمسطانا ان نبلاغ خبس آشرا خسلاتن منگا اشمیر نکرشو پنزل اس خسلاتونا منگا اشمیر کرسلیوخی نبیلیسه دا فلانه فلانه, فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فمونگ پنزل اس تو ورسی و دا زیاد منگا اشمیر رو نکرشو نعند الباز دا خواستان دید دا سلیوخ نیدی دا اویاو پریکی انبراس که دا خسال حمیداد ده پاس آو یا سانگیویلی دی فلان فلان فلان فلان فلان ادلاها اعلاها داخو لیکن گوره ده مقاید پا یو قید سر دی شمیره لدیر گران دی نفس خسال حمید دی ایمان سانگی ډیر نیدی ایمان خسلتو لدیر دی فلانې فلان دی دی فلان فلان دی ده آو یا نکوز سانی شمیره لیشی لیکن ده حدیث مقاید کسید دی دا سلوی خود چاگا لنگ ورکول پا خسال حمیده و که کل نقوچت بی مقاید تا دی کن سره دی دا شمیره بلکل گرانده پشوی دا فلانه خسلتا فلانه خسلتا فلانه خسلتا فلانه خسلتا فلان خسلت خو علا بایی منیح تلعنزا لنگ بیزا ورکول پا یعنی یو کم سلوی خلاندی سلوی چدا اللغه بزوار اولوي د ټولن اعلی دا داسې شمیر کومه فلان فلان شمیر پر تر بل زول ستور رسیدو ولا لمتنلي پر او نو که خصال حميده اسلام سانګه شمیر کیه او یو پر شمیر کیږي لکه صاحب انبراس شرکای دا آو شرکی اول صد پاس او یا سانګلی کلی د اسلام کوه غنثی د اسلام خصال دي قدم مو قید پرقیق سره دا النور كي اعلاهن مليحوي نورو د ساليختما ديتا اعلا غي كي نور ادناوي رضا اشمير البيغران دو ولرم تشدي باباجه خاذن ابي قال حدثنا ابن ابي شادو محمد بن علوان ده خاذن تهم اجر ملاوي ده مهتمين خازن وی د مدارسه نازین وی خازن وی کله کله اگر جمع کړی دا او د امر مطابق استعمال کوي نو ګټل هغه نه ده خازن خوري اغل ملای جرور کوي او خازنین د مدارسو تل کې مونږ د پور لو د نور کاطب واغی کې 2 یا 3 دانې د دا دا چنا بھوان نو ټولو وګ دا بندې نه دي بند بند بند ابو کې وروټړي نو ګوتې ورسره ته دي خو ځین شیخ سره رحمت الله عليه پیسے ورکړو خازن خرج کوي خېلی خازن نه خېلی چې خازن خېل شنوته بچی لا وشه چې پرده د اغوم په طالبانونو لگے اجر الخازن کنی نو خاجن تم الله اجر او کوي نازن تم الله اجر او کوي اج قال الله ان الخاجن الامين خاجن امين الذي يعتيم ربي كاملا طيبه بنفسه حتى يطوى الى الذي امر به احد المتصدقين دم صدقه كون کي کشميري لکلي بابل مراته تصدق من بيته الزوجيه قال حداه و قال ان سو غرايشه من بيت الزوجيه خاون اجازه وركړ نو دا خاون د اجازه مطابق د خاون د مال لا صدقه وکي قدام مفسده نه نو كان لا فقط يور په خرش کړ یو کوکړ ور کړ الله غنو ما جرور کړ ولي زوجيا عجر مقدس عبا اغا برابر خوانتو مي لائل اغا كسبه کده دي غالي بخاركو کده خوان کسبه کده ولی خازني مثل لا ينقص بعضو عجر بعضب پورا پورا عجر الله ورقل نئی برابر قول حداثا محمدنشو ورمزی قول حداثا تصوام من حوانی ورمزم من خوانی نغبيران زیاد دیمچ بايرا انسانت اللهم باع رسول اتلا ما چکلا بیعتو کربر زنانان ص خیو زنانا ادری دا دنگ زنانا و دنگ کاننا من نیسای موزر نموزر قبیلی دنگ دنگ خلق گویای که دا تاغی کیوا خالیا نبی اللہ انا کلن علا بائنا وابنائنا نوو بوجو پا کل پلارانو بانی پا کل زامنو بانی وادشوینی نو پلارانو بانی بوجوی د د لاس ګټه ته زننانو ووي نه بیا زامونو باندې خووندانو باندې واواژ نه فما خللولونا می نهواېمه نو د هغې معلوې کې کوم مالو منږله ور کول جایز خیرره سر دقط نه چېمونږله اللهجر را کې زه خپل ګټوي نه قال را ته بس لون چه فره ګوړی میوا وغیرره قال ابو داود الراتب الخبز والبقل والردد انا دا ورقول شي دا خوندانو عزت په دی د پلاران اجازه وي هي اي قال قد من عليه قال قد تاحظ قال امرهم انهم دي اني بلط قال اذا انفقت المرته من كسب زوجها ده خرجو کرا زنانه ده كسب د خاوننه من غیر امی بغیر د امر د خاونا فلا نف فاجری ننیم اجت اس لویش کال د خزنا نه بغیر د خاون د اجازه نه خرش کول او امه وخت کړه شو د خاون د روپای د خاون ور کړه یو روپای خاون ته ملاوی کی ثواب دغه درپای ثواب الله حزن ور کوي ندلته ني سبته شو من سوي من غیر امی بغیر د امر نو ورقولی نشي او که دل امر ور کړې دا نه بیا نه سره ملایيږي پر ملایي د تلنې صفه د قالص برمۃ الله علی فرمای دا د زنانه د جیب خرچه ده خاون زن ادا استار پیسې پس فلا فلان سوایری کڅبې دینو کړ الله تعالی ضرور کوي بغیر امرې او پر پوښښ ژدہ خاونو زنانلا دجیب خدکه ور پرو داغه دغه له خلکې د پروار کړه نبه غیر امرې ور کوله جدا که څه نو کړه محمد صلی الله <سؤال> علیه وسلم کاله کته عمله الله <سؤال> تعالی <سؤال> عنه صلی الله تعالی علیه و سلم